Сніг навколо світив та і скрився. Правда, лише у дворі, і на дорозі, що вела до інших будинків, на якій і побачив, а жінку в блакитному. Шосівка ж була вже чорна і мокра. Але і в дворі, і на дорозі вже насліджено. Тут і там позастигали якісь постаті. Одні стояли, інші йшли. На деяких деревах світилося жовте листя, покрите снігом. Я подався, чим дуж під гору на трамвайну зупинку димлячи цигаркою, і в мені почало поступово наростати щось наче здивування. Чому і справді так не покоюся, адже нічого не сталося? Ну, якась дурниця привиділася, бо сплю, як казала дружина на лівому боці. Ну, побачив якусь жінку в блакитному, то через те колотитися і поступово Принаймні, доки йшов до взупинки, я почав заспокоюватися, глибоко, на повні груди, дихаючи свіжою повітряною вільгою. Саме тоді й надійшов битком напханий людьми трамвай. Я ж мав конче у нього вийти чи впихнутися, інакше, напевно, запізнився б на лекцію. Тож попер тараном безцеремонно розштовхуючи, правда, з вибаченнями, слабших за себе істот, і не так сів, як убився у трамвай із щільно спресованими тілами. Ззаду на мене наперли інші активні істоти і стисли мене так, що подобав не на людину, а на фанеру. Однак був принаймні всередині, і спізнення мені не загрожувало. Двері з великою натугою після кількох марних спроб зачинилися, прищепивши якусь стареньку, яка темпераментно заврищала. Двері знову розчинилися, і старенька замість злізти з трамвая активно почала в нього втовкуватися, сунучи мені під боки сумку. Очевидно, з якимсь залізем, бо одна із залізяку тиснулась мені в бік, як ніж. Саме це примусило і мене поперти на передніх. Це й дало можливість дверям зачинитися. Я ж зміг передихнути і кинути поглядом по людях. І раптом отерп. Попереду у вузькому просвіті між спресованих тіл, побачив блакитне сяння. Здається, це була та сама жінка, яку побачив був із балкона. Але роздивитись не зміг, бо стояла до мене спиною, і мені незвідчому стало тепло й ніжно на душі. Я напружено стояв, терпляче чекаючи, поки обернеться і покаже обличчя. Не чому здавалося, що те обличчя має бути таке, яке мені уявлялося. І то не тільки тому, що чоловіки в цьому плані безнадійні, без а тому, що мав переконання, що це конечна річ. Обличчя незнайомки, що плавало у вісні, і обличчя жінки у блакитному – Мають бути тотожні. Не міг наблизитися до того блакитного розливу ближче. Зрештою, на чому трималося моє переконання? Чи ж одна вдягається у блакитне? Але кожен із нас, смертних, по-своєму сентиментальна кваша. Через те, хоча й стояв сплюснутий з усібічу фанеру, не міг ще ані ні ані зрушити з місця, мене затислив всередину вагона, а рух вирував біля дверей. В моїй дурній голові почала плестися якась романтична маячня із перечуттям особливої, любовної пригоди, з музикою і поетичними сплесками почуттів. Я так замріявся, що перестав дивитися у бік об'єкта свого зацікавлення. А тим часом, Блакитна пляма з очей пропала. Очевидно, жінка на черговій зупинці зійшла, і її місце замістило щось брунатне, широкий, кутастий, ніби ящик. Але той ящик мав нормальну голову, правда, схожу на м'яча. Отож, обличчя жінки в блакитному так і не побачив. Вдруге, розчинилась у просторі. А що не був ще так дуже нею заворожений, то подумки побажав їй щасливого блукання у просторі нашого міста і перемкнув власні думки на речі конкретніші, тобто на тему лекції, яку мав невдовзі прочитати.